Та садили гопака, чим душ били, А затужавілу землю з стрібними під коми, Аж земля гулаген. Навкругій далеко вітром лунав тропак з опаком, Що садили чим душ з вінкими козаки, А один дужчий і вигуков. Ну, мопити, ну, мопити, поки сили гуляти, Будем пек його мамі ворогів карати, Грай море, чорне море, «Гей-гей-гей-гей-гей-гей! Летів на вихрад, танцюючи слідом за другим. чуприну йому гойдав вітер. вітер, все ж залізні груди зверху кожуху рукава, А спід, що дощ дивний, краплистий, патьоком лився з його. «Та хоч кожух, скинь батьків-сину!» Гукнув нарешті Тарас. «Чіба, яка спека!» Бо не можна, відповів Запорожець. А що не можна? Ти ж кажи, в мене вже така вдача, що скину та й проп'ю. Бо й правда таки, ані шапки, ні пояса, ані жупана, ні вишиванки, шовком хустки, вже чорт мало, усе де слід застряло. Громада все більшала, до танцьорів ще приставали, та й у шкварлу Запоріжжя, аж хортиця гнеться, аж ноги тобі пориває, дивлячись як викрутасом вихилясом, сидячи на заводи гопака пішло усе в танець. саме той, що не нає саме той дозвільний, якого чі бачив коли світ, та що через ручних козаків, що витанцювали, то танця його прозвано козачком. Ей, якби не кінь. Згукнув Тарас, сам би пішов танець, бігами пішов би. А тим часом проміж людом стали щирі лицарі січові витикатись, стали прокидатися, і сивочубі січовики, вшановані усім січовим товаристам за щирі лицарські вчинки, за послугу товаристові, що вже й не раз старшинували. Незабаром Тарас спіткав чимало й знайомих козаків. Остап Андрій чули такі привітання. «Гей, чуй! Чи це ти, буйвівку? Чи ще живий, дуже?» «Здоров, верни дубе! Звідки се, Тарас, біг тебе несе?» «Здоров, Гонто, якся маєш!» «А, сяк так, переваги ваги плентайсь по світу!» Здорово, Яворе, чолом тобі, верни, Горо. На гадці не мав бачитись з тобою. Як тя біг милує? Лицарі, що... Понасходились з усієї України, чоломкались, щиро, навхрест, розпитували один одного чи живий ще майстру Ладим, як має Залізня Калень, Мазепа, Євсаган, Десагайдачний, Богун, Трихін повертається, а палій танасько в живих, а сіркотерень. Керуй голова голодій, подойбай лукань, вир свирид. Чи ще тримається на світі? Чи мої нащадку вже немає? Чув Тарас, як, отказуючи на його опит, розповідали товаришеві, що майстро полі на шибеніці у лячені, що сагадачний на палю влучі, подобайла, оббіловали під кізикерманом. Сірка тіло, як мак, міло, покришили ляхи, а вира – узіли за бік гаком. Апалієву голову посолили та послали жусами царград до султана, що багата гора в Чорному морі солонцює, що керуй голова вихопився якось з татарських лабета. а натомість Морозенков живцем серце вийняли. Схиливши сиву голову і засумувавши, проказав Тарас. «Шкода!» Дуже шкода. Добренні були козаки, Щирі лицарі, Та ба. Пером земля над їми. Розділ третій. Вже мало не тиждень